Oarzo bidasoko hitzara jo behar dugu, gure handelako Oarzo bidasoko hitzako zuzendaria aurko etxe beste, kaixo guno, hori? Kaixo guno, nortzi. Lehen le le dabeizi, haupa eh? real, eh? Haupa real, hori da. Haupa real, <laughs> ondo, ondo jokatu zuten, girona gonten, eta gainera, bueno, eh, bozik eta eratzen zinten dira, kestadiozik, eta hori da. Hori da, hori da, oso bozik atea ginen dene? Hei. <laughs> Bueno, eh, pasatutakoak eta datozenak, hoi hartzunen larriak dituzten presoak askatzeko eskatu du hoi hartzun gauderak. Baila da, eh, joan denazteko utalbaterrean hartu zuten erabakia eta, bueno, eh, preso dauden gai anxorableko autuen intzuten eh, zinegoziek, eh, amailu, eskoa preso daude zera, eh, gaixotasun zendazinekin ezpeitzan, eta, bueno, hori guztiek askatzeko, auto hartu zuten besteak beste, eh, joan denaztean, intzuten eh, udalbatzarrean, hoi hartzun go, udaletxean. Uhum. Uda, 20.000 erabiltzaile izan ditu xorrolak? Baila da, datu nara, da, xorrolak izan duena udan, eh, kontuan hartu eta, ba bueno, xorrolak, sehan banak bitartean egon dela buztuan eh, lanean, ba bueno, datu dira oiek, eh, 20.000 erabiltzaile izan ditu xorrolak, eta, bueno, elpatu barralako, ginek, eh, autobuzerbitzor horri enteko, elurralde busi hartela, erabiltzen dutela. Uhum. Bueno, les ikastaro bereziak prezitu lezoko musika eskolak albokacha, laparta, panderoa eta dultzaina. Bai, goiko eskolesgain basortzeoa ba, eta bueno, goiko goiko instrumentu ez gain, ba bueno, euskal instrumentuekin zelikosa duten, ba ikastaro harriko dituzte abian, lezoko, lezoko e, musika eskolan, eh, Tomas Garbizon musika eskola nor. Hoiek e, eta panderoa eta dultzaina dira, eh. Orduan izen emateko epea ezabilitago, eh, herritarrek dituzte ikastaro hitan izena ematera, zeta bueno, e, euskal musikarekin harmanaitzateko, ba lehendego lehendego eh, kedada Hhh. Irakurren klubak inoiz baino jarraitzaileak gehiago? Bai, aurten bigarrenez jarri dute martxan eldetseko eh, Andreone eh, udalliburutegian eh, irakurren kluba, eh? Euskaraz eta zetan gastaldania eh, liburuak landuko dituzten, liburu hauek eh liburtegiak bertan emango dizkie parte artejai eta bertatik pasatu dizkiguten datuak arabera, eh onikan izena emateko epea ez da bukatut, baina bueno, dagoeneko iaz baino eh, parte dela jaue izango izan dituzte ba bi klub horiek eh Gazteluen Azko klubak eta Euskarazko klubak ordain liburteaiko ardurunak positake eh Kimena ezaten arredekin eta bueno bai liburu bez eta literaturaz guzotzeko aukera lezo nere bai Bueno <hieres> well, eta Horretan, plan estrategikoa urrian hasiko dabian bian, erritarren ekarpenarekin. Bai, ala da, joan eh, dune zuten errentareko daneko plan estrategikoa, bimia eta bimia guita bostezpen artekoa, eta, bueno, hori orkeztuta, orain erritarren ekarpenak eiten ari da, e, asireko dokumentu ari. Aztontan bertan, erritarren ekarpenarekin asiko dira, eta, bueno, pixkate, plan hori osatuko bidean, balaude errentaria horretan. Uhum. bueno Eta bestalde, EJ PP eta Alderdi Socialistak Blokea osatu dutela, esan du Bilduk Ba, ea bildu Bilduk, ba, ba, bueno Iru Alderdi oiek izaten ari diren jardera egin, eh Bilduk orkestan duen edozein ekimenen kontrafutundira Iruak bloquean edo batera Eta, bueno, bereik, Bilduk salatu, ba, hori Bloke bat osatu dutela, Bilduren jarduan eren kontra e, e, Baitalea ipatute, ba, bueno Ea renteleko udaletik, campo adadu nela kundetan Samarkoman komunitatea e, bezala Ba, bueno, Iru Alderdi oiek bloqueagin dutela Ba, Bilduk hartzen eta encontrar. Bueno, eta pasaian atezatekoaren kontrako laun mila berrehun berrogeita zazpi sinodura bilduditu pasaia garbia taldeak. Bai, eta talde horrek sinadura hoye guztiak, not talitza batean aurkeztu ditu Mantenen ba, zertifikatzeko bat dueta askodrila, eta sinadura holeg guztiak, elaraziko dizkiete bai paseko bueno, bai, e, da di, e, bai pasko alaldedi politikoei. Pasoia garbiaren helburua daian atezatekoa ez jartzea. Eta bueno, bido horretan lanean da bizta, pasaiaga garbiakok bideak, eh sinadurak, eh sinaduneekin, ba bueno, sinaduren kopuruarekin, eh bueno, positiboa eta bueno, atesartakeren kontran lanean jarrituko dutela, ba larritzen dute pasaiaga garbiakok bideek. Mm -hmm. Bueno, eta orain da e, Jose Iturgaitz Antxotarrak bere kroniken liburua aurkeztu du. Bai, Kontzustia leen aurkeztu zuen, ba korriken liburu hori ban jokatu dut eta ja, betaien santiren, ba, letxan, eh? Ziren, ba, bueno, eskain, ba bueno, Izabal, eh bai liburuen aurkeznean. Mila behar zedeunda errogita masiko korronika bildu ditu ditur guztek ligur horretan izan ere jositur gaitz, ba bueno, bat erabizten, ba bueno, errik korronika izen zuen e, gizonazen hitur gaitz eta tira e, bedak bildu kronika buritako korronika guztioekin, errogita masiko korronika guztioekin, bali burua asatu du errogita masaila engarrik onbultuazen euskal harrian, eta, bueno, pasailan bildu ditu unkorronika horiek horren berria batean dute Bueno, eta datozenak denak, albiste txar bat, Katelsa enpresa isiko dute Bai, ala da, e, iruro gehi langilek alera junetezkea, eh? Bartako eseka eta alapea sindikatu itali izanakoen arabera, Ba bueno, eh 60 langile horienla lan dago, eh. Enpresak eh langilea izan tien ustidalean bertan, ba enpresa histeko zutela eta langileen arabera, ba bueno, den egiten zituzten piezak eta bueno, autogintzako eta besteralako zerutzetarako piezak, beste ba bueno, eurotako bestearrialdetara eramaten ditute, ba ekoizpen hori, eh. Eh, langileen arabera, ba zeurik ba Rumaniara edo Poloniara dituzte, ba bueno, eh, eraman dute ekoizpen hori, hori hartzun dik, armenialdera. Ale, aliberean, langilea esaratu, bueno, arken daba bi urtean, enpresak ez duen jorak inversiolik egin, hori hartzun gara daude, eta e, irurogi lan postu, kolokan. Uhum. Bueno, eta horretan Santi Bicente altsuk badu bere kalea gaztañon. Bai, larun batean zuten, ba, bueno, altsuten izanekin kalea eh, en gaztañauzoan, eh? Omen aldi txikiak inzioten eh, altsuri, eta liberean eh, bere izanekin eh, plaka eh, bueno, eh, zuten ba, bueno, bertan, bertan partartu zutenek. Osorizan gula izan zen, Santi Bicente arren tali horretan, ba, bueno, batez ere herri gintzen egin zuen lan-einatik, lan eta, bueno, gai eta lesbianen eskugu alde ere, lan eskarrega inzuelako altsuk. Eh, Larrun batean, omen aldi en la placa, eh, bueno, ha eh, salido el asistente y bueno, perdón, ahorita eh, las comidas y bueno, eh, muy al día un gigante izanzen mm -hmm. Beste de Fashion Night Bai, Ostrialean Fashion Night egiten zuten. Terra Fashion Night, bueno, besterikabe, ba monarriko komertzioek ateak irekitu zituzten gaueko amarrak arte eta errenko eh Arrenko aldeantola saiaren aberan, ba bueno, berteko merkatarien baseregi nagutzen den azartzeko ekiminatzen baina berezia, eh? Esan bezelan gauerarte irekitu zituzten aldeak arteko dendek eta liberan berean ba bueno, eusketakoen ba, bai pintxoak eta bai edaliek baratu ezki gaten. Horitzatzen Fashion Night lan e, Uhum. Bueno, eta pasaian bukatu dira antxoko San txikiak. E, bai, eta bukatu ziren antzoko San Fermin txikiak eta bueno, nabarmendu barra dago, ba bueno, jari txikiak gizaragatik ere, ba parte hartu dutela, efizietzako antolatutako antrat, dakimen gehienezan. Izanela horrengutu eh, txikiarekin dituzte Sanfermin txikiak eta, bueno, herritarren ekimenez, eh, binez, bain bat eta ima jardurela egin dira eh, nolentzateko, ba, bueno, kosturigabekoak. Horregan ekin eh, binezak izan dira, parte artean handia izan da, eta, bueno, jaibatzorrikoak batzor, jai irek pozitade, Sanfermin eh, txikiak eman dutenarekin. Uh -huh. Baina bueno, eta urriaren zeian, ilumeek antolatuta, arraunari buruzko mai ingurua. Bai, ala da, mai ingurua eri ingudute, bat entxepelkoak ezartzen urriaren zeian sortzitatik aurrera. Mai inguruaren helburua da, ba, bueno, e, krisiak arraunen nola eragingo duen, nola eta hausnartea. Izen eren, hor ba, bueno, badaude arraunen klub batzuk, ba, bueno, diluz ondo da biltanak, eta pitzaketaketeen ituzenak, klub txikiak ere badaude. Eta horren bueno, inguruko goetatiko, ba, bueno, mai inguru anturatu dute, ilun beha arraunen karteko kilea, eskesean barra dago, ilun beha arraunen kartea horieta e, ausgarren urte e, ospatzen ari dela urte, eta urte horren barrukoen izango da, mai inguru erena. Uh -huh. Bueno, esta Lesson o Arsodeco y que le cuitan charte el Chartel Bacarra Bye, eh, charte edo egitezataren, ba, bueno, elezan orkestu zuten joan den astean ekimena, e, hau da, e, oiartzungo errentareako eta lezoko igeri lekuetako bazkideek, iruerri horietako, edozein, igeri lekuetan doan sarritezke, sarri e, bazkide izateatik bakarrik edo abonatu izateatik bakarrik. E, proba pilotu bezala, e, bueno, e, udabaino lehen zuten ekimena, e, ekimena arrekazta izan zuen, eta horregatikan e, ekaneerarte, e, urrutik ekaneerarte, ekan ba, iruerri horietako gehi pasaiako, e, edozen, kigero listalazietako abonatuek, ba, es ko gari le lagostia, que había visto que cualquiera doan. eta pare bat eh, kontu eh uno atlararekin amaitzeko, eh, greba oro korra Bai, joan denaztean greboa lukorra lekin markatuta izan zen. Eh, greboa lukorra izan zen e, astarkinean, hainbat sindikatuetareak jerteituta, eta oartsoa deri daukinez, geldialdia, bueno, ia erabateko izan zen. Horrema, eh? bueno, sindikatuek esan zuten, bueno, pozikea bertu ziren grebanen nirentzuna ekin, eta bueno, lanean beste burratz bat bestelik ez ipatu zuten ne? mugurrizketen, eta bueno, Madri Nilo -nil, gobernuaren erabakianen kontrako ba, mobilizazio egun horrek ba, bueno, beste burratz bat e, izan zuen elburu, eta bueno, lanen jarritukuta ladri al adrezo de su ten, eta elagilek mm -hmm. Bueno, eta San Marco Mancomunitatea que da gueneko badu presidente berria Denis Itxaso Socialista Bailada, Denis Itxaso pasitarrada eh, San Marco Mancomunitateko presidente berria, bau donde lea estazkenetik en eh? verbarren, unetik einoan eh? chorrande eta lezo du Eta, bueno, e, bertan galdaketa egiteko, ba, dos ziren EAJ, PSE eta PP, ba, bildurik e, presidenta eta horik entzeko eta denis itxaso e, jartzeko. Denis itxasoren helburu nagusina izango da, nez eta e, atezatekoaren gainan udalek duten eskumera, ba, bueno, itxasoren itxasuk esan dagoen erabera, bere, bere, bere lanik e, handiena izango da, e, atezatekoa e, eragoztea. Mm -hmm. Bueno, eta e, amaitzeko, arpietzeko aukera. Baina, arbetzeko kerarik ez zuzuenena, e, telefonon deibat egitea da, onako telefonon zambakidan. Beatzi 0-2, zortzi 2, 0-2, 0-Bat. Mm -hmm. ba, ja, urko etxe beste oarzo bidasoko itzako zuznaria eta urrengo astelartean. Baina, urrengo astelarte.